Повезло, і я синиці ліво, така дубина в руки йде. Ну, тепер аби здоров'я Бог послав, а хату вже поставимо. Микола відвів у конюшню, а потім пішов аж на село, де жив Павло Сухина. Застав його дома вже голомозого і на бікпитку. Він сидів за столом з Володькою Одарченком. Хлопці закушували холодцем і квашеною капустою. Коли них стояла пляшка самогону. Незенька Павлова мати смажила в печі яєчню, і дражливі запахи підгорілої олійки та білка розходились по всій хаті. Микола пояснив, чого він прийшов. Сухина ззирнувся з Володькою, той стинув плечима. «Сідай, Микола, до столу. Клуб ніде не дінеться», – запросив Сухина. «Ні, я на роботі», – сказав Микола. «Бачили ви такого? Ключі від клубу в мене у кишені, а він уже на роботі». Сідай. Я так насухо тобі ключів не передам І контору теж, і не думай, і не гадай Володька ось мене під нулівочку обпарив То ми закроплюємо це лисе діло Роздягайся, Микола, та й перекуси трохи Бо воно ж уже обід скоро Лагідно припрохувала Сухиниха Ти бач, відслужив і вернувся додому А нашого ж беруть оце і не видержала, заплакала. «Ну, мамо, чого ви знову в сльози вдаряєтесь? Нічого зі мною не станеться, тепер уже не війна», – заспокоював Павло матір. «Ой, не війна, не війна! Та як отож знову загризаються ті барбоси з атомною бомбою!» Микола не міг уже дивитися на горілку. Якийсь дурний звичай пристав до людей під війну. Тепер просто так з ким зустрітися після розлуки не можна було, «Обов'язково тебе вгощали. До кого б ти не зайшов у хату? Ось і зараз. Він попав прямо за стіл. Він боявся образити Сухин відмовою. Та зізнатись, і проголодався вже, бо поснідав у дяди не дуже пісненько. «Ну, хіба що так, для годиться», – піддався Микола. Він трохи надпив чарки і став закушувати». «Ну, де це так п'ють?» – неприязно сказав Володька. «У нас про таких говорять. Або хворий, або хитра гадана з каменюкою за пазухою. Гремуча змія. Чув про таку?» «Ти, Володько, не силий, хлопця, – озвалася Сухиниха. Коли не йде на душу, то чого його й пити? Закушуй, Колю, закушуй, дитину. А мені, тітко, йде, бо в мене душа відкрита». Одарченко вихилив усю чарку і не скривився. Кругле, як і в найстаршого брата Степана обличчя його, збуряковіло, а зеленкуваті очі і так холодні, ще дужче схолодніли, а коли стало неприємно поруч з ним. «Тобі справді, – Дайнеженко сказав, – приймати клуб. Чи ти, може, забиваєш нам баки? – раптом спитав Володька. Уже й заява моя підписана». Дивно, Володька іще налив собі горілки – Микола рішуче звівся за столу і сказав, «Спасибі вам, люди добрі, хай тобі щасливо служиться, Павле». «Та посидь ще, Миколу», – попросила Сухиниха. «Ні, мені пора. Якщо можна, Павле, ходім зараз, та й передаси всі справи». «Так це тебе Дайнеженко прислав», – усе допоминався Володька. «Знаєш, фраєр, паші на твого Дайнеженка начхати. У нього тепер другі командири, пойняв. «Усе зрозумів, Володько, не треба тільки хвилюватись», – сказав Микола. «А ти мене не заспокоюй, прибіг, не йому. У нас один завклуб, Паша ось, і поки він не вернеться з армії, я в твій задріпаний клуб, ногою не ступлю, поняв». «Гаразд, Володько, раз таке діло треба уважити», – поклав Павло Руку Володці на плече. «Ходім з нами, будеш присутній при урочистій церемонії передачі справ». І вони пішли помаленьку перевальцем, минаючи на дорозі глибокі озерця талої води. Насуплений зранку день, під обід перебурмосився, почав трохи прояснюватись. У розривах хмар заголубіло небо, так по весняному волого і тепло, що й самі хмари враз потеплішали, і на їхні випуклі білі боки хотілося дивитися довго і радісно, як у дитинстві. Весело цінькали синички в деревах, Сніг без перестанку танув, і по балках день і ніч ревла вода. На городах і толоках уже зачерніли перші протавки. «Скоро шпаки прилетять», – подумав Микола. «Калину покликати?» – спитав Володька. Був він у високій смушевій шапці,